Karren ka baita sapalketa izan dedila guretzat indaraskatzailea izan dedila guretzat indaraskatzailea Tiraba orain tertulia mo uno nolaba ja, engo dugu bizkat atzoko grebaren errepaso sakom bat argulluan saioan, horretarako dugu gure lagun eta kolaboratzaile edurneek, aixo edurne, kaixo, edurne, eh? kaixo non denai Miranire Eben dao, eta zorion e, telefonoz bestalde eo mertzun, baina joan e, lanbetua dabil, eta, a ber, hartzen digun telefonua aitaren batean. Eee, bueno, pixkat greba izan zen atzo, eta gustut jarripen e, haundia izan zuela Euskal Herrian, ez? Euskal Herrian, gustut bintzat, ikusten e, eguneko larogeita, la, laro gora, larogeita mar, ez, ez atetik, luze asko, baino, zait, edurnezuk, hor juztu ze batzuk, ez? dato batzuko bueno dato batzuko egunkariagoizin goiz irakurri dut eta bueno pues hor beiratual izandutena eh ze datu uzatu sartu bino bai bai egin harritu dite bai ba sindikatu eta bueno azkenen deitzailea izandien eh guztioek ba bueno ba inoizko ba greba historikotzat jo, jo izan izandutela eta inoizko valorazioek positibona eh iteutena, eh? Ba orokorrean esparru guztitan, osea osasun Osakide txatik hasita, ere arte, irakaskuntza, eta barta, barta doire, herrian ikusial izan genon. Mm -hmm. Bueno, oharzo eta euskal herrian errepresentuko dugu, krebaren eragina, eta hoen, oharzo aldean zentatuko gara, labeko kidea den zorion dugu telefonoz bestalde, kaixo zorion egun hon. Kaixo egun hon. Bueno, esaten eginan jarraipen e, haundila izan zula, ez da? Bai, alaxe da, guk eskualde mailan ere, ba, oso valorazio pozitua egiten dugu, reba son gurezak eila ja, erabate erabatekoa izandudela e, sektore guztietan, bai, industria industriaan, bai komertzioan, bai garraioekin, ba sektore guztietan e, ba erabatekoa izanda e, jarraipena. Mm -hmm. Bueno, hor manifestazioa ere jendetsua ez da? ba manifestazioekin oso oso oso gustura geldu ginean, e, oso zailada zen batzea, dakiz zen ba lagun bilduko ginean horretan, baina baina jende asko bai, ba, Jendeak esaten zuen ba manifestazio historikoa zela, eh, ba aspaldian e, ba horretan alako manifestazioerik ba ikusi gabilia zela jendea. Eh hau definitu dute eh greba 2.0 bezela komunikabideek eta gainbait interneten eman dioten jarraipenaan inguruan. Eh oire bai ez da? Ba, egia esan, e, arritzekoa da, jendeak zer nolako implikazio izan duen, ez? Baila e, argazkiak igoterakoan, baila e, gertakarien aurrean ba, e, ba, benetan gertatutakoa zalduz, ez? Adibide ba, moduan, ez? Ba, gaste izene gertatutakoarekin, badak igue versio ofizialak e, nolako e, gezurrak eta azaldu dituen, eta, ba, bueno, ba komunikabe, pide bi, e, berri hauek eta, ba, bueno, ba, gila izan e, ba badaukate hori, ez? Ba, momentuan jakin dezakegu Euskal Herriko zaintxokotan zeharian gertatzen, ba bertan dauden pertsonek aukera ba, duketelako ba informazioa pasatzeko. Bueno, e, greba egin zen, manifestazioak, protestak eta orain zer? Bai, galdera ona. Eh, bueno, guretzako argi jatu zanazo ba Euskal Herriak la de reforma ni ez ezkoa eman ziola, ez, ez ezko borobila, ez, hau da, langilak, langilariak aleratera, zela. Hortaz, guk uste dugu, e, ba, oaina horren daukagun erronka dela, ba, nola gauzatuko degun, e, langilariaren e, borondate teori ez, hau da, nola lortuko degun langileen hitza errespetatu eraztea, eta, eta Madrildi datu zenin posaketen aurrian, ba, ba Euskal Herriak eragetu gokorea izatea, ez? <hieres> bueno, e, lan erreforma gai hau, pixkat, e, bueno, e, gainontzeko generi arrotza, egentzegun kontu bada, lege kontuak direlako, eta pixkat, e, bueno, e, lan erreforma honekin e, zer da gobernuak nahi duena? Jola, e, guk iru, irua taletan edo baratzen dugu, ez, lanen reforman ez, balde batzitik e, despidoa erreztu, enpresak malgutu e, kontratazterakoan eta despeditzakoan, hau da, jende asko zerrexagoa asko du merkego kaleratu halko dute, lehen berrogeita boste dogeita meru egun zidenak, hogei e, egun izango iraz, e, despido objetibua ikaragarri errezten da. Gero baita ere, esplotazio kontratu berrike sortzen dide, hau da, e, ba, bostuen ureko kontratuk, e, urteodeteko periodo probakien, hau da, indenizaziorik indenizazio kaleratzeko aukera daukate, e, gero baita ere, e, negoziazio kolektibu hain, ba, sekulako errepasoamaten zailo, hau da, baina arte, itzarmen provinzialek zeukaten minimo izaera, baina eta minimo izango, oso erreiz ezango gute itzarmenak ez aplikazia, oza azken finean eh, lan erreforma labur bildu barkoa genuke saldi baten, ba, esan dezakegu enpresariari, eh, bere enpresan nahi duna iztegeko aukera ematen diola. Mm -hmm. Bai zore, nor, pixka bat aipatzeko atzokuan errenterian eh, gertatu ziren gauza aiek, komunikabidek eh, beste itxura bat eman izan zioten, baina hor, izantzun jarrera, ez pixka bat aipatu errenteriko piketen orka? bai, jaian eh bueno, egurdian eh horretako bizilagunek badakitez, eh ba ikusi baldin bazuten edo Diario Vasco jakorri baldin bazuten ternolako gezurrak zabaldu zituzten, ez? Ba, esik ertzainerasotuak, ba, dena gezurrezkoa da, eh. Ni bertan neon, eta han pasatzen bakarra izan e, pikete informatibo bat Zebilela, za biteri kaletikan. Gainaz, piketa informatibazan, minu eski, gainaz, den dagoztiak itxita zeuden, hau da, etten inolako iztidurik egon, ze horre langilerik eta etze hon, e, kenduta apanku bat, boiak langilek esaten zuten greba egitekoak ziela, eta hortaz, ba, bueno, agertu ziren, oso era aprobokatzaian, jendea bultzatu zuten, Eh, bueno, ba, egon ziren, ta azkenen ba, bueno, ba, nahi izan zutenen ba kargatu zuten, porrazoanatu zituzten, pelota zabota zituzten, ta bueno, gauzi horren ondorioa da, ba bueno, 4-5 laun ez aurrituta, bate ingresatua eh ataque epileptikoa damentziolako, beste bateke eh puntu gurun, gero baita ere gaurgo izan entzun dez eh batek ezakizena torte peskauta dauzkela, ta bueno, azkenfinean ba, ertzaintzak bilatuzun, ba, ba etzegokion protagonismoaz. Mhm. Mm Bai, eta pixkat, zerbitzu e, minimoen arira ere, herritar e, bueno, bezala ero biliginenak pixkakalin ikusi genuen ipar bost bereziki zerbitzu minimoen karteltxoak intzeola, baina nik ez dakit togoi ez bazen, ordu erdirautu oso pasatzen zen. Eta horrekin, ba, bueno, e, jakin baki gure bai, greban egunan aurretik sindikatuak eta salaketa eta jarri zenutela zerbitzu minimoen gehi egizko, gehi egizko keri horren gatik edo, ezakit, Horren ingurun ze epaik, epaitegiek erantzuna manduten, duten no ze? Bai, hori da hori e, reba guztietan e, gertatzen kontua ez. E, Zerritu minimoak e, gehiagizkoa die, hainbat e, sektoretan, eta sindikatuk daukagun aukera legezko aukera bakarra da, ba, bueno, salak eta jartea gertatzen dena da, salak eta hoieke dituztela, greba pasatago hau da, horrendikan erantunik ez da ez dago eta eta bueno, pues ematerako e, ebazpena iristen denerako, ba greba eguna ja eta ta horrengo grebarako ez dute jolako presidenteik e, sortzen. Ordun, bueno, ba, alperrikakoa da, hau da. Sindikatuak e, zertu minimo nahoren ez daukagu, sea, bide juridikorik eta harrekurrizteko aukera ikan ta, da egia da hori. Ba, e, Euskal Herria edo bentate Gipuzkoa eh gertuan Gipuzkoa ezaututa, ba Gipuzkoa dator, geldirik kan zeola eta eta ikusten zen garraio bakarrazen, ba hori, ba, zerbitzu gehienezko zerbitzu minimo hiek eh bueno, aizien langileek Mm -hmm. ba, Orpizkazuren aipatzetik azkeneko greba orokorran esaten zen ba, Erreforma gehi etorriko zela, langileen borroka etorriko zela e, Gaurkuan gaina Espainiako o, eskubiko alderdi horrek Ematen duen ez aurrekontuak aurkeztuko ditu Murrizketak etorriko dia beste behin, aurr ez dela hemen bukatzen, ez guzti jau? Bai, joi da, gu kokatzen dugu hau, e, bueno, kudeaketarako diaketarako Espainiak e, atutako erabaki baten arabera ba, Erreforma desberdinak aiz die erabaki hori da, eh zerbitzu publikoak murriztea, lanmerkatua desregulatia eta Espainia zentralizatzea eta bueno, bide hortan ba ba neurri berrik, reforma berrik, edaso berrik ere etorriko dia ez dago inolako zalantarik ematen du eusasun gintza ere, ba, zera, eh, kopagoaren kontua eta martxan jarriko dutela, presupuesto murrizten die, baita ere enpresari nagotan dago orain e, greba eskubidea eh debekatzea edo mugatzea, eta hortaz bueno osargi daukue e, eraso berrik etorriko diela ez hordu horretikan hortan e, guretzako ezinbestekoa da hilala bizikoa da bai euskal herriarentzat ekonomikoki eta bai bereziki euskal langile langileontzako bai, gure eskubidek bermatzeko ba noiz zera, buru ekonomikoaren bidea egitea eta eta bengot, e, bueno, bai, erabakitzeko eskubidea arlo ekonomikoan ere ba bai, E aipatuzu eraso gehiago etorko dieela, eraso hiei e, erantzun gehiore etorriko saiskia ez dakit aurreikusielako zuten, ba bueno, e, aipatuzu, ez? Ba borrokan jarraituko duzutela, baina igual konkretuan zerbait ba etorrela daitezkeen eraso hiei erantzuteko edo bueno, ba aurrago zehaztuko duzute, pixka dortikan. Ba, edat, edat? bueno, orrendikan eraso berri naurean emanduko dugun erantzuna ez dakago zazuta, baina hasar argi daukegu eh atzo estela ez zer bukatu, atzo eh langileriak indarra hartuzula, ez? Hainbat komunikabilitate eman den eh, hori horrekin ba zala eta ta Euskaldearria kale aterazala, ta usteu go adala bidea eta eta etorkizunen ere ba, ba bueno, bideo hortan eh urratsi berrik egin marko ditugula eta bueno, hortan ba prest, ba, pila kargatuta atzo bezalako eguna eh gero. <girrisa> bueno, basorion Hortigosa lab e, sinikatuko kidea, mila esker gurean izategatik, izan ondota horrengo Oso ondo eskerik asko zuhei. Eskartut un gustilla, es dentsago burerrilla, las Egin dezagun billar Bueno, oinatz, entzuntzute, baina, agurteko dugunka, iso oinatz. Apa, iso. <laughs> bueno, e, hau, oharzo aldean, pixkat, bai, e, bai. zorionen eskutik. Baina, Euskal Herrian ere, e, eraginan nabarmena izan zen, gara baren... Ego, Euskal Herria, samar du. Ego. ego. Oida, oida. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, Bai, bueno, pixkat, e, bueno, greba guztian jarrepena orokorra izan zela argi ikusi daz. Gehihenbat igual arrakastan klabetako bat ez dakit e, bueno, inoizko eraso handiena izan izan du dau. Izango dabandikan geio, ez dakio sindikatu guztiak bat itea deialdi horrekin, ba izango da seguruenik grebai. Batezena afarroan kasuan, bertan Bertanujeta eta komision ez dialako indartsunak Meño bailorraleguzitan gehiengoakin duta gaina kontan hartu berdua enpresa garrantzitsunak itzi dutela, ez? Era Gipuzkoa naiz eta izan, eh, ba, enpresa txikian eremo bat Bizkaia aipatzekoaz, eh, hor enpresa hundik gehienek itzi zutela eta, bueno, erantzuna erantzuna emate nahi dela, ez? Mm -hmm. bai. bai. eta nik, bueno, e, sindikatuek, protagonismo, sindikatuek protagonismo, izan zuten atzoko egunean eta, bueno, ez? Saia ideia izaten borroka guztiontan, baina baita ere, e, parte hartu eta mobilizazioak antolatzen eta ibilizin eragile sozial guztioi ere bai, bai pixkat beraien tarte askin jineko nirek. E? Atzo, zazki horeretan entzuntzen, bai bereziki e, gaztian mezua, bai, etorkizuneko, etorkizuna erri honen etorkizuna izanik, bai, bueno, reforma guztiauen ondorio zuzena jasoko dituztelako, Beraz etorgizuna zalantza ne leikela, eh, e, bideo honetatik jarraituzkeo eta bestetik emakumeen, eh, emakumeen ahotsa. Eta bereziki, ba bueno, neri bankartak eta ikusen itun kaletik eta, eh, ba, emakume bezela bai, ba bueno, zeresanik ez Ba, bueno, erreforma honek ondolo iztatuko eguna, ez, bereziki, eh, esparru pribatuan privatuan eh, iten ditugunain bat lan mugatuak izango dira eta gaina despidorako eh, aitzakire izan lehizke. Eta, bueno, atzo, pankarta ikusi ikusinun, lema zehazkienekin, baina, bueno, atzore amantala edo laneko amantala... Te, eh, ba balkoira do e, balkoian erakusgai uhum. jartzeko ba bueno etxeko lanak eba ikreban dela erakusteko da, bitxia eta bitzia ta importantea Eta ikusten ez dugun realitate bat eh Basel badela. Mm -hmm. Eske ni gustela, bueno, ha reforma hauek gauza publikoa privatizatziaz gain kontuan hartu berdugu, zenbat eta zerbitzu publikoa zehagoagon, gehotak erreon, herritarrakiota gailora egingo digula. hortaz kontuatu berdu gure bai. Osakidetza kentzen baduten murrizketak, naiz eta guri zuzenean ezeragin, osea ge, eske geo eraingo digula. Gaitxotzen bagea eta juten bagea eta bai. maiku ikiz bali madu azkenean. Bai, bai, bai. orduan hortik, anez. Geu batzuk korte batzuk, atzotik anekarrilak. Hor eh, okerrez banoz, eh, Javi Garnika labekuak. Eh, bueno, Patsi agerrezabala akustu dela elakuak. Bai, Patsi agerrezabala, eh, bai. Javi e... Garnika lab, Jesus Uzkudun komisionez eta Maribi Ugarteburu ezkerabertzalea. Oida, zerbitzu minimoen kasuan, beti bezala moz, orionek sandu. Eguneko egitea marra jarri zen esko jarralitzatik, errekurtsoa intzen, minio, bono, et, etzen, etzen onartu da, hoi, eta bono, kritika bat uste ditzen dula, patxi egera zabara. Bueno, pues, eh, Entzun godu gu beraz, eh, patxi egera zabara. Bueno, beti dago, zerbitzu minimoetan, eh, hainbeste eh, pai izan da gero, eh, eta razioak entzen dira administrazioei, E, Baina, azkenian e, bertan bera, e, uste dituzte, bai horiek, eta atzea berriro ezartzen dituzte gehiagizkoa diren zerbitzu e, minimoak. Beraz, Greba e, Estalinaian, e, dabiltzanak, e, bueno, guk oso harbi dakau, Kaleak beteko direla, eta entrezetan eran, e, izango den erantzunarekin e, hori garbi ikusiko da. E, gezurretan arituko dira, krearen arrazoiak estalinaian, baina jendiak erantzune ingo du. Eta hori gaurko egunez nabarmen nabarmen. Bueno, goizparteko eta lan munduari dagokienez e, gogoratu behar da, nik ustez e, nabaria dagoela aurtengo deialdian, Eta da, e, sindikatuak de, deia, deialdia egiten dago, baina baita ere makina eragile e, soziala daude, deialdi honen e, batera egin dutenak, eta egin egindego deialdia. Ze gizartean dauden eskugidea gurratzen ari dira lan atletikana eta baita, baino baita ere sozial atletikana. Eta nola behizatiko atxekimendu, elkarrikin eginiko atxekimendua izan da, eta horrek bultzatu du horrelako eragina eta horrelako emaitza gizatera. Bai, gizarte osoa dago honen atzetikana, lan mundutikana eta baita ere eragile sozialen atletik politikan baita. Era. Bai, bueno, eh, azken finen eh, regenerazioan da ez dago momentu puntual bat, eh, atzikandan dagoen dinamika bada urtea dara matzago esaten murrizketak etorri egingo zilela eta nik usteite militantzi sindikalak eta gizarteko militantziak egin ikonlanak bere, bere maizak ematen dituz. eta azken zinean garbi ikusten ari gara murrizketak murrizketen hartzitik endatozela, eta jendeak horrena horrean ulartu horren, eginda eta orain arte oikoak ziren eskualde batzutan erantzuna oso bortitza izaten batzan, ba ikusten degundez binepin erantzuna hedatua izango da egoe Euskal Herriko geografia guztian, beraz erantzun oso zabala, oso edatua eta eginiko lanararen ondorioa da bai. Baurtxe, elako ikidea, bai. e, patxi, agire zabala. Kontuan hartu berdare bai, enpresa askotan, eh? langilea emeatxatu indiotela, indi asko gezote sindikatuik, eta gaina lan erreforma honek sortzen inaestabilitate horrekin, ja beldurra bendikana ondiloa da, grebainazke baina ezki okalea zuz, eta nik jende asko rengatik hande uh -huh. ez duela grebain eta go, bueno, so, soposa zen duena, eh, soldatatika dirupiskak entzia bakiko gauzak ez daztelua hongi eta beste enpresa askok langile, bere plantiako langilea greba erabaki eta langile ez, ZTT bitartez langilea kontratatu zituela egunontako greba eskubidea apurtu zer Bueno, ezin Urratu. aipatu gabe utzi gazte izen izanako gertaera hori eh, gazte bati egindakoa, hori nik uste la o son la ría de la. Comunica. Bueno, policía Carrato dugu, Iruñan da izan du bueno, gazteizkoa Bueno, Gasteizkoa bakite eh, osogorra izantzela el Corte Inglés hortan okeraz zonas. Bai, gaña, ba ni ze salatu naiko nuke komunikabidean desinformazioa. Ba. zeolako goera latz baten aurrian, ba hau, ba agia san eta ustela eh, esandakoa. Ni gaurgo izan e, irakurri izan irakurri dut eta esandakoa. Kontua adaba han piquete informativoa manifestazioan zenbiltzala ba, bueno, ba, poliziaren karga naste borraste hortan edo ba, bueno, e, gazte bat e, zauritu eta bueno ba e, ubin dago momentu hontan basakite garezurran golper eforteren bat jota eta bueno ba, nahiko, nahiko larri larri naiz eta printzipio meko esatute ba bueno arriskutik kanpo edo E, Bertxio e, ofizialek esan dute, ba, bueno, ba, erori zela korrika saio batian eta buruan jo zula e, lurrakin. E, familiarrek e, prentxara bidalitako oharren bitartez e, esan dutena izan da pelotazo batek, e, ba, tzainiek botatako pelotazo batek lau metrotara e, buruan, buruan joa eta hoi gutxi ez baitz, ba, gazteoi lrian xban nafarrete, gaztea lurrian zon bitartean, ertzaineek grebako propaganda hauan sartu zio dela esane zaratetel basa tragar. Orduan... <totitik> ez bakarra izango hor eretan ebai ez, dai, dai, dai. gertu bizi izan tugu eta desinformazioileku guztitan ondu da, baina egitan e, ze bide represiua erabili dituzten langilegoaren kontra eta azkenean ba, aldarrikapen guztioren kontra eta Euskal Herrian burujabetzaren kontra. Honen <totitik> arira Maribi Ugarte Bai, Maribi Ugarte eh? Buru, pixat, esaten du, okeras banoz, estatuen beldurra dela, greba nahurrian, beldurra dut dela, eta guztio izalatzen du. Bai, eta hoiek bai ez daude lagarre, baina ez, da, ez, da, ez dut kromarik egin inundik inora, baina bai da, ez anguratua e, estatua paratuek ere e, ez daukatela disposizioa e, represioaren langa hori jaizteko eta horrelakoetan hare gehiago grebak hainbesteko arrakasta daukanean urduri jartzen dira, oso, oso urduri jartzen dira eta eta bueno, ba, beraien armak erabiltzen dituzte ba, ala eta hola, ez? baina horrek argi dago ez duela geldiaraziko e, euskal jendartea hemen hainbat gauza jadanik e, gehiengo sozial batek e, partekatzen ditu eta gauza artean dago ezin eskoa dala horrela jarraitzea eskubide sozial eta laboralen erabateko murrezketarekin alde batetik, eta horri lotuta, bueno, ba, ba, peteren gobernoa bultzatzen ari den zentralizazio e, ereduarekin, eta ere, hemen, bueno, ba, gehiengo batek partekatzen du gauzak aldatzearen treniagorria beste eredu baten, aldarrik apena, partekatzen du oso-oso ezberdina den jendeak, ez anai dut e, jatorri ideologikoz eta oso ezberdina izan daiteken e, jendeak, eta baita adinez ere. E, gaurko beste argazki bat hori da, nire ustez, ez? Da, egunak aurrera egin argiago ikusiko da. Greba honetan, modu aktiboan parte hartzen ari dira, hasi amagoz tamazi urteko gazteak, eta eta bueno ba, bukatuz pensionistekin baita ere, eh? modu batean edo bestean erasoaldi neoliberal honek basati honek guztia gerasotzen gaitu. Ordun ba, ba, bueno, noski salatu poliziaren erantzun hori, baina esan, horrek ez gaituela inolas ere e, kokildu behar, ezta? Eta bueno, ba, guk kalera aterako, gara eta eta bueno, ba, grebari erantzun osena eman eta bide baketsuetatik eta grebatan batzuetan Gertatzen diren e, uneko erantzunekin, baita ere, guztiak artikulatuz eta, eta indarrak bilduz da hurrera. Eh? Ba, bai, zulo belt bat, ez da? Hor, kartelean nik uste dut e, asmatu zala grafikokia adierazten Rajoiren aurpegia gerizen, eta bere hauan, zulo belt sakon eta maigabe bat. Eta Espainiak horra garamatza matza, gabe. Bai, e, politikoki eta bai, ekonomikoki Espainiari lotuta e, jarraitzeak ondamen dira Dara Euskal Herria. Horrela uste du eskerabertzaleak eta horregatik ba, ba, bueno, daude karteloiek e, ba, herrialde guztietan eta zabalduta ez da. Mm -hmm. e, bueno, ba, greba hau ere baliatu behar digu, dugu ezateko hori segu gure bidea egin behar dugula, gure bidea eraiki behar dugula, beste e, alternatiba sozioekonomiko bat, politiko bat, E, eraiki behar dugula, eta horrela guzte dugun eragile sozial, sindikal, politiko guztion artean egin behar dugula, eta bestela zurrupatuko gaitu zulo beltzorrek. Hortxe, ba, Maribi, ugarte bururen hitzak, e, eta azkenik bai. e, entzungo dugu? Bai, pixka komentatzea harren, bai. nik uste garrantzitsua dela sindikatu guztia bateotia, mi ezin dugu aztu, sindikatu bakoitza bere eredua dula, bere jokamoldia, besteak sindikatu, sindikatu nagusia, zerunea beste interes batzun arabera moitzen dira, Hemengo sindikatua gehien bat, bai, e, ere du, bueno, e, subira utza ekonomikoa eta politikoa eskatzeaz gain seguna konfrontazio ze bat bilatzen dute eta bestiak negozia zidotorako esparru bat. Zituaz du, pentsiona reforman negoziatzen dut zila eta kasi, kasi beek onartu zutela, ez ordu, mm -hmm. pixka bat doi. Hor, e, bueno, entziongo dugu beraz, e, Jesus Uzkudun, e, komisiones eta Javi Garnika Lab, eh? ondorengo minutuetan. Ba, ni uste e, e, garrantzi haundila eta batez ere ba, gizartean eta langilerian ba, ilusio sortzen dula nahiz denak e, sindikatu guzi batera ez deitu, batera kalean topatu gehala denok. Eta horrek ilusio eta indarra maten dio. Ni usted hori posgarria dela eta ni uste rajoiek arazo larriba dakala. Ez bali mahu, erreforma hau atzea botatzen berri zede. Ba, mobilizazioak jarraituko deula. Bainoski noski, e, ni usteet, mobilizazioet a, gaur e, bildutako inderrak e, borroka jarraituko deu, baina beste maia batean ere, irutze gu oso garrantzizua dela ba, euskal komunitatean e, akuerdo zabal bat lortu ba, negoziatio kolektiboa buruz e, gutxinez horrein e, arte posible dela sindikatu batzun artean horrek, aldaketa bat gutxinez erreformari tamuga jarri el Antozital. Mm. Bueno, diferente en el eta batez ere e, sindikatuen batek ba atzo ba 11 e, telebista nagertutako moduan ba eldu ez besteekin eztabaidareei ke e, nahi. Bueno, e, ni usted posgarria dela even beste sindikatu batzuk e, gutxienez itzein eta elkarlanean aitu bea eta bideoi jorratu beharra dago. Ez da olako inyungu nahiz, proiektu desberdinak egon eh, elkarlana eh, erreforma honen, eta neoliberalizman aurka ez... eta gogora igualek arribar dugu, aurreko grebetan ere gaztoiz izan dela, ba nahiko tokizti jutsua ba, jarrera poliziala beti oso oso bortitza izan delako. Ba, hori da garrinikan aurreko, aurreko ustarrileoko greban gertatutakoa, mea sortiela gono rinputatuta dute, sekulako Ba, bai, ekonomikoki eta bai, penalki, bapena oso hondiak eskatzen dizkete, eta, bueno, ikusten egia momentanetan ere, pues, bueno, ba, ba sorintxarrez identifikazioak, ezkero dezagune aurreago eskutea historia, baina, bueno, ja, txiloto batzuk ere badaude, eta ikusteko dugu aberre gauzak pixkate e, normaltasun ez e, bueno, amaitzen. Bai, zeren, gugur ikusen deguna da, jode, hau dinamika luze bada, ozea, hau ez da greba solte bat, dara maguia, bimila teberatzitikan greba mobilizazio nazionalak, herrialdekuak, e, sektorialak eta dinamika oso, oso ondiak egiten, eta lundia, on, greba honekin gugintzate baineta berriro batzarretan eta egin ditugunean, haipatu izan deguna da, gitarri, eta laia bat erritea reformarenak gugazpaldidanik izan degula ez ez e reforma de tempo que se eta guia bestelako bestelako politika ga ditugula badaudela okerak e, e izateko ba bakarri boronda politika falta dala ba, hori ere andre honetan gudeitzako zona bermena dala Ba horte atzoko reakzioak bai. eta atzoko gertaren berrizakit amaitzeko tertulia honekin sozi geio Borobildu ez badu Nemazote Borobildu sutzen Anyatzasi. Ez nik ze esango. Eh, bueno, instituzietatik anatzokoan ere bai, ba, beste datu batzu batako zituzten seguru, ba Espainiatikan santutzen, eh aurrekoan mino jikilla izantzela erantzuna, hemen hasi zin, ba holako kontu uzaten, jende diren beintzat gauza hiri kasoik ez Eta aurre aseitzeko, aurre aseitzeko, ze honek segituko duen dikano kerrok, aurbertan jakinko dugu, zei gerratuko den Espainiako aurreko hondutatikan, eta ezin dula gehatu egun zuel batin, eta bueno, animuk eman jendiri, eta gaizki, gaizki dozten aire, bai, animuk ez, nola ez? Oida, eurne? Nik sartu gabe, <laughs> ezke, Krista ongrazia amantzean ikusin ikun pankarta batzuk eta jarriak greban e, bezperataan, eta... Eta hoe xe izango dut. Espainia ez es nuestra ruina, independentzia. <laughs> ba, edurne eta oinatz ba, eskerrek asko Bye. eta bestatarte. Aio bai. Aio, asko.